zesantaren zunari agaizik, geurearen jakarri zaitu baizu gure jaun eta jangoikoa, amen. Aitaren eta semearen eta espiritu zantua eta zanean, amen. Jesukristo neure jauna, jangoiko eta dizan erdi askoa. Neure egile eta salbatzailea zareana, zareanako. Ta hon utza zareanak, gauza guztia baino maiteago zaitu Baita hipernuko inazekin zigotu naikesulako, damudot jauna, damudot zu nahi gabetu izana. Zure graziz erutarrak lagundurik, azmo zendua hartzen dut ez gehiago pekaturik egiteko. Autortu toben neke abetitako, amen. Lehenengo koskultukize, jesuzen jesemaniko otoitza. Gure aita zeruetan sarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure nahia, zegoan bezela lurrean bere. Agur Maria, graziaz betea jauna da zu gaz, beden katia zarazu Andra Guztien artean, eta beden da, zure zabeleko futua, Jesus. Agur Maria, graziasks betea jornada zuga. Bedinkatia za gasu andre artean eta bedinkatua da zure xabeleko frutua Jesu. Agur Maria, graziasks betea jornada zuga. Ez bedinkatia za gasu andre artean eta bedinkatua da zure xabeleko frutua Jesu. Agur Maria graziaz betea jaunadasugaz, beden katia zara andre Andra artean, eta bedinkatua da, zureza beleko frituak, Jesus. Agur Maria graziaz betea jaunadasugaz, beden katia zara zu, Andra Agustien artean, eta bedinkatua da, zureza beleko frituak, Jesus.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 Agur Maria grazias betea jaunada zugas, bedin katia dazu andre guztieen artean, eta bedin katuada zu dea leko frutua Jesus. Agur Maria grazias betea jaunada zuaz, bedin katia dazu, andre guztien artean, eta bedin katu da zu de leko frutua Jesus. Agondimaitia txias betea jornada azuga espedinkatia sagazu andre gustien artean eta dedinkatua da zure xabeleko frutua Jesus Ainsa aitari eta semeari eta Espiritu Santuari Ama eskerzute eguki orra gura ereriak handik zaindu eta erio zorduan hartu baituz Bigarren garril eskutu kize, Jesus sigortua, gure aita. <totipatik> Emoi guzu gaur egun honetako hogia, parkatu gure zorra, geupere dure zor parkatzen parkatzein eskero, eta ez gut ental dira baina atarara izuz gatzetik. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gu pekatario nalde, orain eta gure eriozako orduan, amen. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gu pekatario nalde, orain eta gure eriozako orduan, amen.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 Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gupeka tario orain eta gure eriozako orduan, amen. Aintza, Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gupeka tario orain eta gure eriozako orduan, amen. Lehen lez, orain, beti eta mai bako egumetan, amen. Amen. Hirugarren garren eskutukize, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarana, santu izan beri zure izena, etorredi zure erreinoa, egin bedi zure nahia zeruan bezela lurrean bere. Agur María grazias betea jaunada sugas, beden Sarazu sarasu guztien artean, eta beden katuada, surreza bleko frutua jesuz. <tose> Agur María grazias betea jaunada sugas, beden katiha sarasu guztien artean, eta beden katuada, surreza bleko frutua jesuz. Agur Maria, gracias betea, Jauna gasu gas, bedenkatia za gasu andra gustien artean eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Agur Maria, gracias betea, Jauna gasu gas, bedenkatia za gasu andra gustien artean eta bedenkatua da zure sabeleko frutua Jesus.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 Agur Maria graziaz betea jamnada zuz, beden katia zarazu andragustien artean, eta beden katua da zure zabeleko frutua, Jesus. Agur Maria graziaz betea jamnada zuz, za katia zarazu andragustien artean, eta beden katua da zure zabeleko frutua, Jesus. Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari. Ama ezkertzute gukiorra, gura derioak handik saindu eta erio ezorduan hartu gaizuz, laugarren eskutu kizet, Jesus kurutzeaz kalbari ora bidean, gure aita. Emoi guzu egun honetako hogia, parkatu gure zorrak, geuperegure zorru nari parkatzen dautzagun eskero. Eta ez bulten daldira eroan, baina ataraga izuz gatzetik. Santa Maria, jangoikoaren ama, erre gutue gupekatario gu orain eta gure diotzako orduan, amen. Santa Maria, hangoikoaren ama, erregutu egizu, gupeka tarion alde, orain eta urerio etzako orduan, amen. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu, gupeka tarion alde, orain eta urerio etzako orduan, amen.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 Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gupeka tario nalde, orain eta gure hiriotzako duan, amen. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gupeka tario nalde, orain eta gure hiriotzako orduan amen. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gupeka tario nalde, orain eta gure rio txako orduan, amen. <coughs> Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gupeka tario nalde, orain eta gure rio txako orduan, amen. Aintza, Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu egizu gupeka tario orain eta gure eriotzako orduan, amen. Lehenlez orain, beti eta mai bako egunetan, amen. Amen. Bos garen eskutu kize. Tres kurutzean Josia teja Gure aita seduetan sarana santu izan bedi zure izena etor bedi zure erreinuan egin bedi zure nahia, zeruan bezela lurrean bere Agond Maria gracias beter jornada subes bedenkatia sagazu andra guztien artean Eta beden katua da zureza beleko frutua, Jesus. Agur Maria, gracias, betea jaunada, subaz, beden katia, sadazu, andragustien artean. Eta beden katua da zureza beleko frutua, Jesus. Agur Maria, gracias betea Jaunada zu gas. katia gara zu andre guztien artean eta beden katua da zure sabeleko frutua Jesús. Agur Maria, gracias betea Jaunada zu gas. Bedenkatia gara zu andre guztien artean eta beden katua da zure sabelekor frutua Jesus.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 aitari eta semeari eta espiritu santuari ama ezkertzut errukiorra gure aderioak handik zaindu eta iriozorduan atu gaituz jauna errukizakiguz kristo errukizakiguz jauna errukizakiguz kristo entzun garizuz Kristo, arren entzun gagizuz. Zeruko aita jangoiko. Gizonen erosle jangoiko seme. Espiritu santu jangoiko. Irutasun den jangoiko bakarra. Andra Maria. Jangoikoaren ama deuna. Kristoren ama. Hanoikoaren graziaren ama. Amari gardiena, Ama erru Ama orran Ama zorzes gardia. Ham maiita Ama miragarria. Mira Konseju hoiko ama Eileen ama. Eros learen ama. Elexiaren ama. Birginiarik zurrena. Birginia agur gardia. Birginia altzua. Birginia errukiorra. Birginia zintzoa. Santutasun eredua. Jakituriaren jarlekoa. Gure poz emolea. Alkartasun kutsa. Zeruko atea. Gaixoen osasuna. Pekatariengorri lekua. Naigabeetuen posa. Kristiña hoien laguntza. Aingeruen erregina. Apostoluen erregina. Fededunen erregina. Erru bakoein erregina. Santu guztien erregina. Pekatu barik sorturiko erreginia. Zerura jazoriko erreginia. Agurtza guztiz deunaren erreginia. Munduaren erreginia. Bakearen erreginia. Munduko pekatuak entzendosun jaungoikoaren dildotza. Munduko pekatuak entzendosun jaungoikoaren dildotza. Munduko pekatuak entzen duzu jaangoikoaren biddoza. Otoi egizu gure alde jangoikoaren ha hone horre. Otoitza Haren jainko jauna, hemoiguzu zure zerditsarii une guztietan ortkoz eta arimaako osasuna eta Andra Maria beti virginia doazuaren bitartez, oraingo irunaldetik urten gaitezala, eta betiko posa eukidagibula. Kristo gure jaunaren bitartez, Angelaren alde. Gure aita zeruetan sarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezela norrean bere. Agur Maria graziaz betea jauna da zugaz, zara zu Andra Guztien artean eta beden da zure zabeleko frutua, jesuz. Aintza, aitari eta zeneari eta espiritu santuari. Agur erregina ama errukiorra. Gure bizitza gozotasun eta itxaropena. Zuri dei ezbagos ebalen ume herbestetuok. Antzis eta negare eskatorkiz uz, negar herri honetan e arra da gure bitarteko andrea. Zure begi errukitzu orri ugana bihurtu egizuz. Terbeste honen ondoren erakuzki zu Jesus zure Isabeleko seme honetzi hori. O Biotz Bigun, O Erdukio, O Maria Virginia Gozoa, gure alde otoi egizu jaungoikoaren amado neogre, Jesu Christoaren agintzaria, jadezira ikegusan, amen. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santoaren izenean, amen.